El Consell del Col·legi de Farmacèutics ha advertit de la complexitat tècnica que suposa aplicar la taxa de l'euro per recepta. El sector veu molt ajustat que es pugui aplicar el juny amb prou garanties per als ciutadans. El president en funcions del Col·legi de Barcelona, Francesc Pla, va avisar que és molt difícil complir el termini fixat per la llei i va demanar a l'administració que faci esforços els farmacèutics troben a faltar, sobretot, un programa, un programa informàtic que ajudi a detectar aquells casos de persones que queden exemptes de la taxa. La llei preveu que les persones que cobren una prestació de l'administració que arriben als 100... 30.000 a Catalunya, les facin més de 62 receptes l'any i els malalts crònics quedin de jurats de pagar la taxa. Francesc Pla es va reunir amb el director del CatSalut, en Josep Maria Pedrosa, per analitzar el sistema d'implementació de la taxa sobre els fàrmacs. A la sortida de la trobada, el farmacèutic va reclamar que la implantació del nou sistema permeti reduir la burocràcia a les farmàcies. Alhora que va recordar que la llei preveu que aquesta taxa no s'apliqui si s'instaura un copagament a l'Estat. Pla va, re va recordar que en aquests moments hi ha vigents dos sistemes, el de la recepta electrònica, que representa un 75% del total, i el de la recepta en paper. Demanem que es replantegi el procés administratiu de facturació perquè és molt costós. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Patrícia Soler i Jordi Garcia.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 els veïns reclamen la protecció del centre històric del barri. És a dir, que l'actual modificació del pla general plantejada pel govern de Tries i llargament esperada pels veïns desafecti encara més finques i permeti mantenir el que ja existeix. Ahir dimarts els veïns van aplegar més de 100.000 al·legacions que van presentar a la seu del districte la plataforma Salvem el casc antic. Un lema, Salvem el casc antic, que penja des de dissabte de la campana de la parròquia de Sant Andreu. L'actual pla municipal per protegir aquest nucli antic barceloní ara ja desafecta directament 240 parcel·les d'unes 300 afectades des del pla general del 1976. En queden 60, però que patirien els estralls de l'actual pla totalment l'enderroc de la casa o parcialment patis o altres parts. Al llarg termini, segons l'associació de veïns de Sant Andreu i tal i com està el dibuix actual, unes 90 parcel·les més encara podrien patir-ne aquests efectes. El més afectat és el carrer Jorba, on ara hi ha 35 enterrocs planejats i on viu l'àvia la quarta baula d'una mateixa família, que es mirava emocionada la protesta a la qual es va adherir 40 entitats de Sant Andreu. La seva cuidadora s'afegia als crits de Salvem el nucli antic. En aquest carrer es vol obrir un eix xívic amb el pretext, els veïns creuen que inventat i absurd, d'esponjar de la zona. Per ara, cap partit de l'oposició veu amb bons ulls aquest hipotètic eix, de la Jor eix a la Jorba. Genís Pascual, president de l'Associació de Veïns, es queixa que el districte ha fet a darrera hora les trobades informatives amb els veïns afectats. Tenint en compte que el termini per presentar al·legacions es va acabar ahir dimarts, doncs el que diu eh, Genís Pascual és que espera que incorporin el, mateix, el màxim possible del que s'ha demanat. I ara parlem de la Meridiana, i és que aspira a ser una zona més humanitzada.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 Les primeres obres de transformació de l'avinguda ja eren visibles a principis d'aquest any amb la construcció d'unes vies elevades a la C33 que culminaran amb la posada en marxada dos carrils centrals, un de pujada i un altre de baixada, per vehicles d'alta ocupació. L'anomenat carril Busbao, per vehicles amb menys de tres persones, pretén fomentar una utilització més racional del cotxe particular i promocionar l'ús del transport públic.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 Els treballs de la part alta de l'avinguda també inclouen un canvi en els accessos a Trinitat Nova i Trinitat Vella i la construcció de l'anomenada Porta Trinitat a l'encreuament amb la ronda de dalt on es construeix una gasolinera i la futura seu de revisió periòdica de la ITB, que ja té concedida la llicència d'obres. Els projectes de construcció de vivendes protegides destinades a joves i persones grans continuen la seva marxa, d'acord amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, segons està previst,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 I continuem parlant de transport, i és que els veïns de Sant Andreu i el Bon Pastor protesten per l'eliminació de dues línies de bus. La desaparició de la línia B22 de la companyia Tuxal ha deixat als veïns de Sant Andreu sense un dels autobusos que crevava al barri. Ara, per a determinats trajectes, han de fer transport en altres línies de bus o al el metro. Els veïns estan preocupats perquè també s'ha anunciat l'eliminació de la línia 35. La línia d'autobusos B-22 s'ha suprimit. Aquesta línia feia el recorregut entre Badalona i l'Hospital de Sant Pau i creuava el districte de Sant Andreu. Els banyes del Bon Pastor són alguns dels usuaris que més la troben a faltar. Per aquesta parada hi passava l'autobús B-22 i continuava el recorregut per Sant Andreu i la Sagrera fins a arribar al Llinardó. Ara ja no hi ha ni adhesiu de la línia i només els queden els antics usuaris. I més coses a comentar-vos a dia d'avui, i és que un calendari marcarà l'eliminació de barracons de les escoles públiques.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 en la proposició es demana que s'estregui el calendari abans de tres mesos, el regidor d'Educació, eh, Gerard Ardenuí, va avançar que espera tenir aprovat en un període entre mes i mig i dos mesos un pla afinat amb la voluntat d'ajudar que les escoles que treballen en barracons canviïn la seva situació en escoles sòlides. Els centres educatius que entren en el calendari són Can Fabra, Congrés Indians i la Maquinista pel que fa al barri de Sant Andreu. Molt bé, i atenció perquè eh, ara parlem dels tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. Avui a Sant Andreu es farà una sessió d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar los sobre recursos bàsics, què és l'empadronament, com obtenir la targeta sanitària, temes d'educació, també drets i deures de les persones, també aprendre idiomes o la recerca de feina, és a dir, com i on podem fer-ho i també una mica de la llei d'estrangeria, eh, fer l'arrelament, renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat, etc. Al final de la sessió es jurarà un comprovant d'assistència. Per parlar-ne, avui tindrem amb nosaltres a LEma Olivant, agent d'acollida de Sant Andreu, que ens explicarà com s'han de realitzar aquests tràmits de renovació de la targeta de residència per a nou avinguts. Per tant, si sou nouvinguts i necessiteu realitzar qualsevol tipus de tràmit per renovar la targeta de residència, doncs esteu atents perquè en el programa d'avui parlarem amb, la, amb una de les seves responsables. I ara parlem d'esports. De, Avui el Sant Andreu s'enfronta al Teruel en terres aragoneses. Doncs sí, Sant Andreu s'afrontarà avui a les 8 de la tarda al Teruel. El cos tècnic ha programat un entrenament suau aquest matí per a estirar les cames abans del partit. Ràdio Trinitat Vella oferirà el duel en directe des de Teruel de la mà del nostre company Andreu Merino. Piti Belmonte ha, conv ha convocat 17 jugadors per aquest partit. Eloi i Nacor, que tenen molèsties musculars, se sumen en les baixes ja conegudes de Marcos, amb una infecció al dit del peu, Llobet agafant ritme i Melo amb unes quins al genoll. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, hi ha risc important de nevades durant tot el dia a la ciutat aragonesa. Les condicions meteorològiques, per tant, s'han adverses en un camp molt difícil. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara tot seguit és fer una petita pausa, però atenció perquè després parlarem d'això que us comentava ara, dels tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. Això serà d'aquí uns moments, fem una pausa i tornem. Més les anchoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra pedraforca o faig trequi per Montserrat. Jo que voto convergència i que tinc somnis eròtics a en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericots de Sarrià.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 Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en el Joan actuant als pastorets dirigit per a Manet i Jornet. Jo que sempre ha defensat els productes de la terra ara m'he enamorat d'una txonida de estefa. Oh, Jennifer, em donaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a por aeros dos junts i lluitarem. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta tot un poble. Molt bé, doncs tal i com us deia vam començar el nostre programa d'avui, hem de dir que avui a Sant Andreu es farà una sessió d'acollida per persones no avingudes amb la finalitat de poder-los informar sobre els tràmits que han, que han de realitzar per renovar la targeta de residència. I per parlar-ne, doncs tenim a la gent responsable de Sant Andreu, com és la Emma Olivan, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis quins són els tràmits que han de seguir els nou vinguts per renovar aquesta targeta de residència. Bé. Um, bon dia. Jordi, si em permets un moment, sí. uh, m'agradaria eh. explicar primer quan bueno, fer cinc cèntims una miqueta de, del que són les sessions informatives d'acollir l'acompanyament ah, uh -huh. eh? i explicar-vos que, que bé, com tu molt bé deies, és un servei de l'Ajuntament de Barcelona dirigit a persones estrangeres però no només exclusivament aquelles que acaben d'arribar a la ciutat, sinó uh -huh. també a d'altres que tot i portari un cert temps o fins i tot anys eh? ens estem trobant coneixen molt del que són els recursos, els serveis ah, i aquests aspectes legals que, que els hi poden ser d'interès. No? Uh -huh. Per Llavors, recursos estem parlant de què és l'empadronament, com obtenir sí, la tendència. Sí, exactament. Vull dir, bueno, de fet, la sessió, eh, el que oferim en aquest espai vindria ser una part més, eh, com el que comentaves, d'informació sobre recursos i serveis bàsics del territori. Uh -huh. Això, de manera molt general, eh, vindria a ser... Depenent del perfil de la gent que ens trobem, en, del públic, que ens trobem en la sessió, parlem uh -huh. més aviat d'unes coses o altres. Com, com bé explicaves, si gent sí que fa poquet que acaben d'arribar, no? Doncs sí. explicarem tots els passos i tots els tràmits que han de fer, des de l'empadronament, no? que seria el primer pas, obtenció uh -huh. de targeta sanitària, escolarització en el cas que aquestes persones tinguessin fills de l'edat escolar, no? uh -huh. una mica explicació del sistema educatiu, però si són ja gent que porta ja, ja més temps, tota no? aquesta part no la veuríem i ens entraríem més en, en d'altres recursos, com per, com per exemple poden ser el tema d'aprenentatge de, de llengües, no explicació uh -huh. de llocs, entitats on poden anar a fer cursos de manera gratuïta, escoles d'adults, etc uh -huh. i també altres informacions d'interès com poden ser eh, homologació i convalidació de títol, recerca de feina i informació sobre serveis en general del territori, del districte, eh, oficines d'informació, biblioteques, etc. Hi hauria una primera part, aquesta informació general, i després, com tu molt bé apuntaves, no, doncs fem una miqueta també d'orientació cap al final de la sessió, sobre temes de legislació d'estrangeria i normativa de convivència, sobre drets i deures. És a dir, això és el que realitzareu en la sessió que es farà avui? Exactament. Bueno, són unes sessions que es realitzen cada 15 dies, mm -hmm. els dimecres a la tarda, en el nostre cas, en el cas de Sant Andreu. És mm -hmm. un projecte que realitza a nivell de tota la ciutat de Barcelona i cada districte té el seu propi funcionament. No? En el cas de Sant Andreu són els divendres a la... Ai, els dimecres a la tarda, perdona, mm -hmm. de 6 a 8 aproximadament, Uh -huh. eh, i es realitzen a la seu de districte, l'Ajuntament, a la plaça Orfila. Eh? En principi és una sessió de, de lliure accés. Eh? Uh -huh. l'únic que sí que és recomanable és doncs, trucar-nos primer per tal d'inscriure's uh -huh. i el que sí que és important, que no us havia comentat, és que disposem d'un servei de traducció eh? en diversos idiomes per tal de que, o bueno, de qualsevol persona, Uh, pugui rebre aquesta informació independentment de si parla o, o no la llengua, que en el cas de persones uh -huh. que van arribar, doncs, doncs és lògic. No? Uh -huh. um, I bé, com us comentava, això al final de la sessió sí que tenim aquest apartat d'orientació uh -huh. sobre la legislació d'estrangeria, però més aviat el que fem és proporcionar uh, tret general sobre algun dels, dels tràmits bàsics, uh, com el que tu deies, tema de renovacions, uh, uh -huh. reagrupament familiar, Eh, algun, alguna explicació sobre el que seria també el tràmit de l'arrelament social o nacionalitat, també, si hi ha gent interessada, però, bàsicament, el que fem és proporcionar informació sobre els serveis d'assolament jurídic de la ciutat eh? uh -huh. que, i sembla derivació on correspongui doncs al SAIR, a entitats de, des del districte que també poden fer aquesta, eh, aquesta orientació, etc. És a dir, que us poseu en contacte amb diferents entitats per tal doncs, que també facin arribar aquesta informació ah, exacte, bueno, nosaltres és com una porta d'accés a tot el que el, als serveis i als recursos no? nosaltres ah. brindem tota aquesta informació perquè després la gent de manera autònoma s'hi doncs, pugui, pugui dirigir Sí que és cert que en algun cas hem fet algun tipus d'acompanyament no? més, més especialitzat, més concret, però en general és, és donar tota aquesta informació perquè també en traguem un material, unes guies d'acollida en diversos idiomes on figuren totes aquestes adreces i, i tota aquesta informació uh -huh. en, en els diversos idiomes, en català i en un altre idioma, català urdu, català àrab, català xinès, etc. Perquè abans ens comentaves que... Mm... Uh, s'entendreu ja més... més... O sigui, es fan més sessions, no?, que altres sí. districtes? No, bueno, us comentava que, que existeixen aquestes dues modalitats. Les, les, la modalitat de les sessions fixes, uh -huh. eh, que són les que fem a de districte, com la que farem avui a la tarda a les, a les 6, a la sí. però que també tenim una altra modalitat que són les, les sessions itinerants, eh? uh -huh. que fem conjuntament amb entitats, escoles d'adults, eh, altres serveis que ens ho demanin, que facin una petició expressa i nosaltres ens podem desplaçar a la seva seu uh -huh. i o bé donar tota aquesta informació general com la que donem a l'Ajuntament o, o si ens fan una, una demanda d'un contingut més específic, ja potser més de temes d'estrangeria, de mercat laboral, de formació, del que ells interessi, doncs ens adaptem una miqueta també també en això. Perquè la llei d'estrangeria, tal i com ens deies, és una de les... diríem que és, un, és una de les intencions o, o una de, la, de les coses que més us demanen per, per, pel fet de ser de fora, no? Suposo. Clar, o sigui, és, és un dels, dels els temes que desperten més interès a, a la sessió, perquè, clar, vull dir, tot una persona estrangera, a tots els aspectes també de la seva sí. vida, estan, estan afectats pel, perquè és la llei d'estrangeria, no? i com bé sabeu, doncs, han de realitzar tota una sèrie de, de tràmits i de burocràcia. Llavors, això és molt útil perquè els hi facilita com a mínim tota la informació. Eh? Mm -hmm. per, per tal de facilitar una miqueta, dins de la dificultat, no? facilitar una miqueta tot el que seria um, aquest, aquest procés. Doncs et presento la Patrícia. Hola, Emma. Hola. Mira, em agradaria preguntar-te doncs eh, quins nivells de participació hi ha actualment ara en aquestes sessions. Quins nivells de participació? Sí, vull dir, tenir una bona acollida al barri o, sí. o costa una mica estirar la gent? Mira, nosaltres... Eh parlant de, de, dates de, de dades del 2011, perdona, hem tingut un total de, de 266 persones que han participat en aquestes sessions d'acollida, però estic comptant aquí les, les persones que, que han assistit, tant a les sessions fixes com a les sessions itinerants. Normalment eh? funcionen més les sessions itinerants no? sí. perquè, eh, perquè és més fàcil d'arribar a la gent, perquè nosaltres ens desplaçem, ja són grups que estan que estan fets, eh? però d'altres maneres, ara mateix la, la participació en, en aquest espai no? informatiu que m esteu donant l'oportunitat d'explicar una miqueta, és important mm -hmm. perquè eh, bé, la gent arriba a les sessions eh, d'acollida, a les fixes, a través de la informació que els donen com fan l'empadronament, no? a la UAC, o bé a través de la diversió d'altres serveis i, mm -hmm. i recursos. No? I llavors és important doncs aquests, aquests petits espais que, que teniu a portar de, de fer difusió sobre això, perquè si no realment sí que hi ha molta gent que quan ve el retorn és sí. molt positiu, no? però que, que, bueno, que hi ha molta gent que desconeix que es fa, que es fa això. I, I del, del, del gruix de participació que teniu, de, uh -huh. de quin país eh, normalment són la gent que més acudeix? Els països principalment eh, són de Pakistan uh -huh. i de, del Marroc. Tenim més o menys les nacionalitats que s'han vist, per exemple, més representades sí. a, en, aquest, en les sessions del 2011 han estat la comunitat pakistanesa, seguida també de, de, de la comunitat ganesa, de la comunitat ganesa i la marroquina. Principalment, després també han tingut sí. Eh, Gen colombiana, eh, del Perú, de Bolívia, eh, de la Xina, o sigui, una miqueta més. Però els grups més nombrosos han estat aquests que us comentava primer. Sí, i, I quants anys fa que, que dueu a terme aquest tipus de sessions a, a Barcelona? Bé, bueno, el, el projecte eh, va, es va iniciar el 2006, eh, bueno, que anem al Pla d'Acollida, no?, però però primer es va iniciar com un pla pilot al barri de, del poble Sec. No? van començar uh -huh. fent sessionscions d'acolir a, a el barri del poble sec i posteriorment es va ampliar tot el districte de Sants Montjuïc sí. i després uh, es va ampliar el que seria a tota, a tota la ciutat. Nosaltres vam sí. penso que ja fa un parell d'anys que, que ho estem fent aquí. Uh -huh. Sant Andreu. <laughs> Molt bé, doncs què és el que us demanen més a, la, a les sessions a les, a les quals realitzeu? Què és el que ens demanen més? Uh -huh. Bàsicament, uh, un dels temes que, que desperta més interès, que, com el que us estava comentant, amat, és el tema d'estrangeria, de, no? consultes. Uh -huh relacionades amb la llei d'estrangeria, per això és molt útil eh, el llistat no, que nosaltres els hi, els hi proporcionem de cara a, a llocs on es poden dirigir, poden rebre, eh, i poden rebre la informació i poden resoldre dubtes directament amb un advocat d'estrangeria. No? Perquè el que fem molt èmfasi també en, en les sessions, tot i que podem en algun sentit, Um, aclarir alguns dubtes de manera general. El que he fet molt èmfasis és que el tema de l'estrangeria és, és molt, molt complex i canviant, no? i que en qualsevol moment que hagin de fer un tràmit, que qualsevol persona d'estrangeria hagi de fer un tràmit, és recomanable que, que consultin abans amb, amb, un, amb un advocat, perquè potser el que li havia servit a una persona coneguda, un familiar... No fa gaire, no? Ara ja no és així, ja, ja ha canviat algun dels requisits, no? Per tant, aquesta informació és molt valorada, però a nivell general també el tema d'aprenentatge de llengües és, eh, és molt valorat, el tema de, de l'explicació una miqueta del mercat laboral, recerca de la feina, etc. Perquè és una llei que va canviant. Ja... Sí, bueno, la, la, la llei no canvia, no? La, la llei d'estangeria està aquí, després el reglament d'estangeria sí que va canviant, ah, l'última modificació fa uns mesos, al juny de, de l'any passat, eh? I després, sí, després es van fent algunes modificacions, algunes coses que nosaltres també des de les sessions doncs, intentem estar al cas i quan hi ha algun canvi, alguna cosa, doncs sí que fem esment, no? I el fet de l'aprenentatge d'idiomes també és important. Com, perdona? El fet de l'aprenentatge d'idiomes... Clar, en... és, és, home, és, no, és importantíssim. Clar. Nosaltres sí que fem molt d'èmfasi en aquest apartat, no? perquè de veritat és, és la, la porta no? d'entrada d'accés a tot el que seria després de la resta, no? Primer uh -huh. és, és ha de conèixer el idioma, el català, eh, el castellà i, i tot això ajudarà després a a l'hora de trobar feina, de relacionar-se, etcétera, no? Clar, uh -huh. nosaltres sí que posem molt èmfasi en aquest aspecte, sobretot ara que que el tema laboral està està difícil, no? Uh -huh. Doncs com a mínim sí que sí que aprofita i aprofundir més en en el coneixement de de la llengua. Uh -huh. Doncs, Emma, si vols afegir alguna cosa més, Bé, no, només volia fer això, donar-vos sí. les gràcies per, per haver-me donat l'oportunitat d'explicar una miqueta al funcionament de les sessions, convidar a tothom que estigui interessat i altres persones que ens puguin estar escoltant, de serveis, entitats, que es poden posar en contacte amb nosaltres, eh? a, o bé, a través del, del telèfon, que és el 648-191-666, o al el correu electrònic, acollida5 i que sàpiguen això, que quinzenalment, eh, avui, dia 21 de març, tenim sessió d'acollida a les 6, a la plaça Orfila, i una cosa que sí que se m'havia oblidat de dir-vos és sí, que... També tenim eh, sessions d'acollida els dissabtes al el matí, uh -huh. a la l'AUAC de Sant Miquel una vegada al mes. Bàsicament és per, per tal de, de possibilitar l'accés a tota aquesta informació a les persones que entre setmana no, no tenen disponibilitat per motius de feina o altres motius. No? Fem una vegada al mes en horari de matí de 10 a 12 una sessió d'acollida a la l'AUAC de Sant Miquel, a la plaça de Sant Miquel, allà darrere a plaça Sant Jaume. Eh? Sí, sí. Molt bé, molt bé, doncs Emma, moltíssimes gràcies per gràcies haver vosaltres. participat avui en el nostre programa gràcies i esperem doncs, que aquesta tarda a les 6 a la plaça Urfila... Augmenti... Això, no, sí, això, que vinguin a, a preguntar i a informar-se de tot el que, tots els tràmits que han de seguir. No? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. D'acord, molt bé. Adéu bon, Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa... I atenció perquè d'aquí una estona ens anem a conèixer una mica la història de Sant Andreu. Fins ara. La meva ànima voldria enlairar-se Però el meu cos no la deixa sortir És com si jo volgués allunyar-me de mi Però quan l'àngel la musa m'inspira... Sóc l'alè d'un exèrcit diví Sóc cuspires d'edrocarícia Cuspires de Per fi de Barcelona sonar 24 hores Ràlios Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu escolta Tot un poble a ser novament aquí per començar el nostre programa d'història que com sempre doncs ja sabeu que a aquesta hora dediquem un espai a la història dels nostres barris és per això doncs que tenim aquí amb nosaltres en Pau Pinyas que és historiador i que coneix molt bé la història de, de Sant Andreu doncs explica'ns de què parlem avui Hola, bon dia, Mira, avui parlarem dels carrers de com s'han posat els noms als carrers Eh, antigament el carrer, els carrers de Sant Andreu la majoria de carrers estaven dedicats a, a sants o a santes o a topònims del, del lloc uh -huh. aleshores amb, amb el decret d'anecció del 20 d'abril de 1897 al qual s'agregaven sis pobles del Pla de Barcelona entre ells Sant Andreu doncs va fer que hi hagués una repetició de noms ja fos amb la ciutat medieval uh -huh. o els pobles agregats eh, com Gràcia, Sant Martí, Sants, Les Corts. Uh -huh. Això va obligar a que alguns noms s'haguessin de canviar. Curiosament nosaltres hem mantingut alguns noms de Sants, com Sant Hipòlit, Sant Narcís, Sant Marià... Noms que eh, deuria ser que els altres eh, pobles agregats no tinguessin o bé es decidís que es suprimien uns quants i se'n mantenien uns altres. I aleshores eh, es va haver de refer de nou el nomenclàtor i es van afegir noms, noms. La majoria de carrers els noms van ser proposta de mossèn Calapés. José Enclapés és un historiador local, és el que fa les fulles històriques de Sant Andreu de Palomar i per aquelles èpoques un dels regidors eh, importants que hi havia eh, era en Josep Cararac i Mauri eh, Metge, de, fundador de la clínica de Sant Jordi, metge de la fàbrica Quats. Les fàbriques tenien metges personals i un d'ells era Josep Cararac. I en Josep Callarac, però hom de la Lliga de Sant Andreu, doncs eh, li va demanar a mossèn Clapés si li podia fer propostes de noms uh -huh. pels carrers. Així tenim, per exemple, el carrer Santa Teresa convertit en Montpaller. Uh -huh. O tenim el carrer Valari Jovany, dedicat a un personatge d'escut a Sant Andreu, que va ser el darrer bisbe de Cuba. Uh -huh. O el carrer Imnàs Iglesias, o el carrer Sant Antoni, convertit en solidaritat catalana i després en Rubén Darío en honor al poeta de Nicaragüec després tenim el carrer Gran que s'anomenaven diferents trams amb noms diferents el tramuntana, que era més cap al nord el de Casanovas, que era cap al, cap al sud, el carrer Gran de Sant Andreu actualment eh, carrer Gran de Sant Andreu després doncs tenim la plaça Mercadal la plaça del Comerç el carrer de l'Ajuntament noms que aquests no van variar ni van canviar la plaça Orfila és una plaça que ha tingut diferents nomi nominacions una d'elles doncs eh, plaça de l'Església evidentment perquè hi havia doncs, l'Església parroquial mm, plaça de la Constitució en referència a les constitucions que hi ha hagut en el segle XIX i actualment dedicada a un metge nascut a, a Maú eh, el doctor Orfila que se'n va anar a fer de metge a París i si no va xerrar era un metge que va tractar tot el tema de la circulació sanguínia i, i tot això. Després tenim a, a obrir-se el Passeig Torres i Bages, se li va posar aquest nom. La Rambla de Fabri Puig antigament era la Rambla de Santa Eulàlia. Evidentment eh, el nom venia perquè enllaçava amb Santa Eulàlia de Vila piscina, un petit redós poblacional en la seva parròquia, avui en dia encara existent, al voltant de, del que seria bé rellamat i la plaça i, perdó i el mercat de la Mercè. I després doncs, eh, quin és el carrer més petit i més, tre, més estret de Sant Andreu? Doncs eh, el carrer Bardet, un carrer que va patar el carrer Gran de Sant Andreu i que no té sortida. Després tenim un carrer molt estret no, molt estret i que té la seva significació històrica, que és el carrer Baliarda, dedicada al capdavanter de les quintes del, de la revolta de les 5ntes de 18. I alesores aquest carrer va ser batejat en aquest nom en honor a, a, al noi Baliarda, en Francesc Baliarda, que havia nascut a Santa Andreu després tenim el carrer Malats curiós aquest carrer perquè aquest carrer no existia aquest carrer es va obrir eh, al voltants del 1909, 10, 11 i eh, popularment se l'anomenava el carrer de la reforma perquè coincidia amb l'obertura de la via Laietana la via Laietana va ser oberta entre els anys eh, 1907 i 1911 eh, va escapçar tot un seguit de carrers que anaven a patar al mar uh -huh. i, perdó, carrers que, que eren de la, de la diguéssim, de l'antiga ciutat emmoranyada, i el carrer, això sí el carrer eh, anava a petar o, va, o millor dit, va patar petar al mar era una sortida doncs, eh, pel nou Eixample, sobretot per la burgesia, per tenir una connexió directa sense haver d'anar per carrers estrets i foscos i alguns perillosos eh, per portar fins a, al mar i aquesta via es va obrir en aquesta època i per això el carrer Malats doncs, se li va anomenar popularment com el carrer de la Reforma fins a la lletra hi havia una drogueria cantonada al carrer Malats en Gran de Sant Andreu que el nom popular també de la botiga era la Reforma se li va posar el nom de Malats perquè en honor al compositor i pianista Joaquim Malats que per circumstàncies de la vida va néixer a Sant Andreu no és que la família fos andreuenca un cas semblant és el de Ponzi Gallarza eh, mantenidor dels llocs turals restaurador dels llocs turals el 1859 i era advocat també és el cas doncs, que els seus pares van venir a petar a Sant Andreu i el nano doncs va néixer a Sant Andreu eh, se li va posar el, el nom de Pots i Gallarça, quan antigament era conegut com el carrer de Sant Llorenç. Perquè el carrer és el que passaven les, els carruatges fúnebres quan anaven cap al cementiri. sortit de l'església, pujaven amunt, creuaven les vies del tren i, i enllaçava doncs, amb el cementiri de Sant Andreu actualment en el districte de Nou Bars. I, i, I en Pots i Gallarça, per, per si algú vol saber més, doncs, a part de ser mantenidor dels llocs orals eh, i de guanyar alguns premis va fer una, un, un romans poètic dedicat a Sant Andreu ell havia nascut, havia passat la infantesa a Sant Andreu i tenia uns records del Sant Andreu agrícola i quan torna al cap de molts anys es troba un Sant Andreu que s'ha transformat i ha passat a ser poble agrícola a poble industrial i aleshores ha dir com un romans poètic en el qual doncs, hi ha una certa enyorança d'aquell poble i un dels versots eh, diu així, menys o menys, s'entendreu, perdó, eh, bona vila s'entendreu que no manqui feina i aigua. Bona vila seria si no l'haguessin mudada. Quan parla de mudar vol dir aquest canvi de roba metafòric de, de poble agrícola a poble industrial i així podríem anar seguint carrers com el carrer Sant Pere, el carrer Sant Pau el carrer Sant Pere doncs, actualment d'Otoc Sant Pons el carrer Sant Pau Ramon Valle eh, tot, el, el carrer de les Monges dedicat a les Monges de Jesús Maria que hi havia on després hi hauria el convent dels germans maristes actualment eh, Sant Pacià i tot un seguit de carrerons doncs, que Noms curiosos que tenim de carrers doncs tenim un carrer molt petit que es diu carrer Andorra uh -huh. evidentment un estat un dels estats més petits del món havia de tenir un carrer petit uh -huh. tenim el carrer Córdoba també tenim el carrer de les afores uh -huh. el carrer de les afores venia a fer a ser eh, el que antigament es coneixia doncs, pels, pels pobles de, de les afores de Barcelona uh -huh. després tenim la, la Rambla 11 de setembre aquesta Rambla doncs, es va obrir, tot allò també era un entramat de carrers estrets, i es va obrir i es va posar el franquisme li va posar el nom de Màrtires de la, de la Tradició i en arribar a la democràcia, doncs, amb sentit comú i amb senys, se li va posar el carrer 11 de la Sedebra. Llavors tenim el carrer també dedicat a l'historiador Rovira i Virgili, carrers dedicats a Santa Coloma evidentment, en la proximitat de Sant Andreu en Santa Coloma, doncs, havia d'haver-hi aquest nom el carrer de San Adrià també, evidentment per la proximitat amb San Adrià uh -huh. i més carrers així que puguem recordar, doncs, per exemple la plaça de Montsenclepès la plaça Maria Brossa dedicada, doncs, a aquest insignia escriptor anarco eh, després tenim la plaça Nadal està dedicada al que seria alcalde de Barcelona, curiosament quan es fa l'anecció de, de Sant Andreu a Barcelona i eh, aquest senyor és que tenia uns terrenys aquí a Sant Andreu generalment hi ha molts carrers com el carrer Valentí Almirall eh, perdó, perdó, el carrer Valentí Iglesias eh, que no té res a veure amb el senyor Ignasi Iglesias és generalment perquè són propietaris de terrenys o de o d'espais que els cedeixen a l'Ajuntament i l'Ajuntament com a agraïment els, els hi posa el nom no és que fossin personatges populars ni coneguts però d'alguna mena amb agraïment doncs, el mateix passa en la plaça Massades doncs, també dedicada a la persona que va cedir aquells terrenys per fer la plaça i així amb un seguit de carrers el carrer Santa Marta, el carrer Santa Cristina ja que ja no és existent el carrer Santa Cristina anava des de la plaça d'Urfila uh -huh. i feien forma d'l i en un carrer mort que no tenia sortida. Va restar un tros de carrer, però a l'edificar-se l'edifici on actualment hi ha les dues caixes, la de Pensions i la de Catalunya, va desaparèixer. Per això aquell tros on hi ha les dues caixes fa com una mena d'entrada i és perquè hi havia aquest antic carrer. Uh -huh. I al final del carrer Santa Marta doncs, hi, ens hi trobàvem amb la creu de terra que després que s'ha creu de terme va ser traslladada al cementiri de Sant Andreu, se n'hi va fer una còpia i l'actual eh, està a l'arxiu, perdó, al centre d'estudis Ignes i Iglesias, al carrer Ignes i número 35. Per tant, podem dir que hi ha més carrers eh, dedicats a, a gent de Sant Andreu que no pas eh, doncs, que ens hagin posat. Això és una bona pregunta la que m'acabes de fer perquè me oblidat abans i volia dir-ho. Sant Andreu, amb això que he parlat d'aquesta relació que hi havia amb, no sé, en Clapés, l'historiador local, amb el polític local Josep eh, Cararac, fa que hi hagi una cosa molt important i és que molts carrers de Sant Andreu estiguin dedicats a gent de Sant Andreu. Joan Torres, architecte, eh, Agustí Milà, eh, bisbe de, de Cuba, Uh, Valeri Jovany, em sembla que abans he dit Valeri Jovany, m'he equivocat, volia dir Agustí Milà. Agustí Milà és el, el darrer bisbe de Cuba uh, quan va deixar de ser colònia. Uh -huh. Després el carrer Ignasi Iglesias. Eh, això és el que fa que, per exemple, altres eh, barris o els pobles del Pla de Barcelona no tinguin tants carrers dedicats a gent nascuda en el seu propi lloc i això era el significat polític que podia tenir cada barriada en algunes doncs, eh, hi havia els del partit el, la roxista i ens doncs, acostumaven a posar menys noms eh, de semblança castellana per exemple a Gràcia se n'hi troben molts a Sants se n'hi troben molts i a Sant Andreu el que tenim és això l'avantatge que Mocent Clapés va ser una persona que va influir molt en posar noms d'Andreu Aix doncs amb aquesta sort, la sort de comptar nosaltres, amb en mossèn Clapés, que va donar peu a que els carrers d'aquí de Sant Andreu doncs, portessin nom de gent de Sant Andreu, nosaltres ho deixem aquí i trobat trobem la setmana que ve. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc! Recordeu que tenim dues vies de contacte, una és el número de telèfon al 933456454 i l'altra és el nostre mail informatius arroba I tenim a l'altra banda del fil telefònic que en Pol gustem en un dia excepcional perquè el Sant Andreu normalment juga el cap de setmana però avui també eh, se la jugarà davant del, del taruel en Terres Aragoneses. Molt bon dia, Pol. Hola, bon dia, Jordi. Doncs no sé, com, com és que el Sant Andreu juga a meitat de setmana? Home, doncs, perquè són coses de calendari, també hi ha primera divisió jugant jornada intersetmanal, la segona B passa el mateix, i de fet Pití del Monte es va preocupar el diumenge passat dient que, que les plantilles de segona B no estaven preparades per assumir un tipus de calendari en aquestes setmanes tipus en jornada Champions, no? per entendre'ns, en jornada dimecres i també diumenge. Uh -huh. Bé, eh, com a mínim és una, és, una, és una ocasió diferent, és un partit diferent, en, entre setmana, un, un dimecres, eh, fa il·lusió, l'Andreu no va viatjar cap allà, va viatjar ahir, avui l'explicarem per la ràdio, i vaja, un camp complicat, no és el camp més més fàcil per anar un dimecres i per anar amb aquestes circumstàncies, el la Pinilla, el d'Altero Bell, on aquí, mira, de les nou victòries dades nou, vaja, gairebé guanya cada partida que esiva. Per tant, encara molt complicat som al punt. esperem que sí i tant de cosa en els tres. Molt bé. Doncs, esperem que el el Sant Andreu doncs tregui bon resultat avui davant del, del Teruel, no? Sí, esperem-ho. Uh, dos davanters uh, som a les baixes ja conegudes de, de Marcos, de Llobet i de, i de Melo, que com són Eloi i Nacor, per tant uh -huh. uh, Pitibel Montes ha acabat emportant 17 jugadors uh, i com a curiositat puc destacar aquest matí que pràcticament tots els jugadors uh, tenen últimament doncs, eines de xarxes socials de Twitter i de Facebook i han penjat fotografies del camp d'entrenament on s'entrenen aquest matí i és un camp que està totalment nevat, és a dir, no hi ha ni un sol eh, lloc, cap zona del, del terreny de joc que no és obert, no és gens de verd, és tot blanc. Això és el camp d'entrenament, eh? suposem mm -hmm. que l'estudi de Pinilla aquest vespre eh, no, no està nevat, o com a mínim l'haurien arreglat, però el camp que el gent deixa per entrenar és tot cobert de neu, per tant, en unes circumstàncies bastant, bastant complicades. Per tant, el temps serà del, un dels factors que poden intervindre aquesta, aquest vespre en aquest partit. Sí, farà fred, farà molt de fred, ja l'Andreu, imagino que ha anat abrigat cap allà. Uh -huh. um, si aquí ja fa mal dia, allà a Teruel, imagino que em, fa, que em fa pitjor i les imatges les podeu seguir, si voleu, al, al Twitter d'Alsan Andreu. Uh -huh. arroba.uest entendreu perquè l'Oriol Pablo les ha retuitejat de tots tot els jugadors eh, Nando, Quimarojo, Pau Núñez que han fet fotos d'aquest entrenament i veureu que, que està en condicions impracticables imagino uh -huh. que Pinilla, com deia, estarà millor aquesta nit, i vaja, això amb il·lusió de sumar tres punts i d'explicar-ho de, a la ràdio a partir de les 8 doncs això el que anava a dir, que a partir de les 8 del vespre podeu sentir aquest, aquest partit a través d'aquesta mateixa sintonia Sí, sí, amb el Fede, amb l'Andreu Merino i, vaja, l'Andreu va viatjar amb l'equip cap allà, va fer germanor amb els jugadors i hem d'acabar de confirmar si tindrem un comentarista de luxe o no, perquè al final, no, si al final s'emporta 17 jugadors, imagino que no hi haurà cap desconvocat, per tant, volíem fer un fitxatge dels que quedés desconvocat, però viat que Piede Belmonte finalment s'emporta 17 jugadors, no 18. I, vaja, això a partir de les 8, Teruel... Sant Andreu és una bona prèvia per enllaçar després amb el partit del Madrigal amb el Villarreal Real Madrid. Molt bé, doncs escoltem aquest vespre i esperem que el Sant Andreu doncs, pugui treure un bon resultat en aquesta visita allà a Teruel. Tant de bo, 3 punts anirien molt bé i potser dèiem que aquests 3 punts, i els de diu contra l'Hospitalet, en cas de sumar-los als 6 seria l'última opció, l'últim tren per pujar-se per intentar lluitar per play-off, cosa molt complicada, però bé... Si, si es pot fer, s'ha de fer guanyant avui i guanyant diumenge. Però hi hauria aquesta possibilitat, no? En principi que no, no és segura, però sí que hi hauria podria ser. Sí, podria ser, però està, està molt complicat, Clar. la veritat. Uh -huh. Molt bé. Doncs ens escoltem aquest vespre, llavors a Perfecte. la sintonia de Radio Trinitat Vella escoltarem el, aquest partit. Molt bé. Perfecte, Jordi. Doncs que vagi molt bé. Vinga. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ara fem una pausa i tornem. Radio Ritxatteia d'Uranca, buitxe Escolta'ns amb els cinc sentits. Des del districte de Santa Andreu de Palouat. Radio Unitat Vege. Sents tuitzes amb el sol. A l'itat és tot La primera emisora local d'osit nocturn i música electrònica de la Vă iau o limitată de anulanta bonul Ciza tema Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. I ara doncs, encara ens queden alguns minuts per acabar el nostre programa i volem doncs, comentar-vos alguns dels actes, alguns de, de les activitats que podreu gaudir aquesta mateixa tarda o en els propers dies si us moveu per aquí, pels nostres barris, pels barris de Sant Andreu. Comencem parlant del 8 de març. Ja sé que fa temps, ja fa unes quantes setmanes que va passar el 8 de març, però encara continuen les activitats relacionades amb el Dia de les Dones. Doncs aquests dies, a la sala d'exposicions del Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Sud del Segre 24-32, teniu una exposició de llibres a les mans de la Maritxell Montner. Això, com deia, anés al Centre Cultural de Camp Fabra. També aquests dies a la sala d'exposicions del Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Fornada número 36, podeu gaudir de l'exposició La dona d'avui i de sempre, de Marta Besar. Aquesta, aquesta exposició és realitzada pel PIAT, que és el punt d'informació i assurament a les dones, i al mateix centre cívic de la Trinitat Vella. I també aquests dies eh, podreu veure, tornem cap al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer del Segre número 24, al passadís de l'Auditori. Eh, una exposició, al principi, va ser la paraula, la resolució sobre dones, pau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 una exposició que porta per nom Deflacionable i és realitzada per Daniel J. Meyer. A la 9.9 al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 25 de març la representació de Deflacionable del Daniel J. Meyer a càrrec de la companyia Descartable Teatre. Deflacionable, paraula derivada a partir de la concepció Deflació, és una obra en la qual... Eh, benvinguts eh, a la festa de divorci del Víctor i l'Anna. En aquesta festa xou espectacle eh, podreu veure com aquests nois, dos nois individus continuen amb les seves vides que es van creuant l'una amb l'altra amb alguns petits problemes, per això ja ho veureu. Així que emborratgeu-vos com a qualsevol casament i gaudiu d'aquest no casament. Això ho podeu fer avui i demà a les 9 del vespre, divendres i dissabte a les 9 mitja i diumenge a les 7 de la tarda, dissabte 24, he de saber que no hi ha funció. L'entrada és de 12 euros, però pels amics del nau, com sempre sabeu, hi ha un preu especial, en aquest cas de 10 euros, i bueno serà de 12 i de, de 15, en un primer cas, si no sou amics de la nau, i de 12, si en sou, si voleu veure alguna cosa, no?, amb consumició. Molt bé. doncs recordar-vos que la setmana passada vam inaugurar la Biblioteca de la Trinitat Vella, que es diu José Barbero,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 que trobareu a les biblioteques de, de Sant Andreu. Tenim més informació a comentar-vos. En tot cas, ens queda un minut i ja aproximadament, per acabar el nostre programa. I us parlem de la tercera sessió de guerrilla tàctiques per a la microcultura comunicació digital. A la 9.9 al carrer d'Honduras número 28 us oferirà aquest divendres durant tot el matí la tercera sessió de guerrilla amb el nom de tàctiques per la microcultura, comunicació digital. La comunicació s'ha convertit en una peça clau per als projectes culturals actuals. A més, gran part d'aquesta comunicació l'hem traslladat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 Bones pràctiques, exemples, idees per fer el salt a la xarxa. Això, a la 9 i i això, a aquest divendres, de 10 a 2 més dinar. El preu de sessió és de 30 euros, clar, amb el dinar inclòs, i els assistents a les sessions anteriors tenen un 10% de descompte. Més informació i inscripcions, atenció, apunteu a formació arroba doncs ja sabeu, ja us podeu apuntar a la 9 o per gaudir d'aquesta tercera sessió de Guerrilla Tàctiques per la Microcultura Comunicació Digital que es realitzarà divendres. Nosaltres, ara sí, ens acomiadem de tots vosaltres i ens retrobem demà a la mateixa hora. Donar les gràcies a la Cristina... No, no. A, la a la Patricia Soler, que ha vingut avui al nostre programa, i també al Ricardo Romanlosada, que és la part tècnica. Ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu.